هر مسلمان تیو یو غام زنن لیکما هر مسلمان ته یو پیغام زننن لیکما ډیر پمینا سو کیسه ور تکاوما ډیر پمینا سو کیسه ور تکاوما خپل اولاد دخلی داخل دین مدرسه کې خپل اولاد داخل دین مدرسه کې مسلمانانو نا بسدا امید لرما مسلمانو نام بس دا امید درما یا مفتی او لا عم لا بقارشی لا مفتی او لا لم لا بقارشی یا بجوور شي ترحافظ و لما یا بجوړ شي ترحافظ وور لما انګیزی تعلیم فید بس دنیاوي دي اګزی تعلیم فید بس دنیاوي دي. آخرت پکې फायदा زنوي نما آخرت پکې फायदा زنوي نما پړخېستبوي په دواړو جهانونو پړخېستبوي په دواړو جهانونو زکه دا خبره هر چاته خيما دا خبره هر چاته خيما ارماني من دیوه هر یو مسلمان تا ارمانی من دیوا هریو مسلمان تا مبارک شخ دی دوستان بتل ستا یما ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دې کې سرټیټ میلاوه دو پتا یاد ساتای اولنی پته دا الحافظ موبایل سنټر بیرون کچری گیٹ بنو پروپرائیٹر عبدالمالک سائل یار اینڈ عبدالوڈود ویسا لیار دو موبائل نمبر دے 0 او 0 او دوہمہ پتہ پران محل اینڈ خوشب محل کمال پلازا کوہارڈ شہر او دوہما پتہ دا توران محل اینڈ خوشبو محل کمال پلازا کوہات شہر پروپرائیٹر قاری شر محمود اینڈ زہر محمود اسلامیار او دریم پتہ الحافظ موبائل زون اینڈ منیاری سینٹر سٹور افز کالن زلہ لکی مروت پروپرائیٹر حافظ روح اللہ اینڈ حافظ شاکر اللہ موبیل نمبر 0311 437819 او بل نمبر 0315 94310 او سلرم پتیدا انصاف اسلامی ڈیٹا مرکز پوشتی سخوانی کباری بازار العین مرکیڈ دکان نمبر 5 پشاور شہر پروپرائیٹر محمد فهیم اینڈ محمد عابد او د دې کلي کې څټ د پارا سپیشل فرمایش کړي دي د سعودي عربنا محمد آیاز مسافر شازيب خان مسافر حاجی عمر زمان او د ایراننا شاعر سمرگل احسان او د ګجراتنا مولانا عبد الله مولانا عابد مسعود آبد وزیر حکانی او دا کوحاتنا حافظ سمیل حق آفری دی ساجت منده و کرکنا حشم عدی او د افغانستان نسیم افغان ورگڑوال تحتیب کرده ډیر ګرانو مخترم شهر و رول پچھا در گل سابر بنو موبایل نمبره دی 034821399 او پا اوازونو د و مخترمو لکه هر یو د ترنم بلبل اسمت الله جرار اسف الله خي رمز الله دانش سبيل الرحمن رقابي محمد صلال محمد عالم ارماني او شاعر دير محترم شاعر انقلاب زمونگران او محترم رور جناب امين الله ارماني منتهو بنو دره بيتي نمبر 2 0336 721 309 او دوہم نمبر 0343 391 565 او ریکارڈنگ نیو حافظ عصف اللہ خیالی ڈیجیٹل ساونڈ سٹوڈیو بنو دا پروگرام نمدی دستر بندی مبارک مبارک مبارک